Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Alhamdulillah Alhamdulillah Yang berkata oleh Rasulullah Inilah Tuhan Yang berkata oleh Rasulullah Yang berkata oleh Rasulullah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 Billah, Ikhwanakbillah habidhukumullahu ta'ala Pertama-tama tentunya Marilah kita senantiasa Memanjatkan puja dan rasa syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbagai macam limpah ni'mah Fadilah Hidayah dan rahmah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita Terkhusus di malam hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan kemudahan dan pertolongan Untuk kita duduk berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka mentadabburi kalamullah kalamnya Allah tabaraka wa taala ikhwana fillah habidakum Allah taala di waktu yang singkat ini insyaallah taala kita akan mengangkat pokok permasalahan akibat-akibat tidak adanya ingkarul mungkar Akhwana fillah habidakum Allah taala sebagaimana apa yang telah kita ketahui bahwasanya salah satu ciri khas dari ciri khas-ciri khas yang ada di dalam Islam. Yang bersumberkan dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Adalah. Adanya al-amru bil-ma'rufi wa nahyu anil munkar. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf perkara yang baik, dan melarang dari berbagai macam kemungkaran. Sekian banyak adillah baik dari kitab Allah maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan atas perkara ini Di antaranya di dalam sebuah surat yang pendek Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa tawassaw bil aqdi wa tawassaw bil sober hendaknya kalian itu saling atau mereka itu saling mewasiatkan di dalam Kebenaran dan mereka itu saling mewasiatkan di dalam kebenaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man roa' mingkum karan fal yugayiru biyadi fa'ilam yastatik fa bilnisani fa bil fa man lam yastatik fa bil qalbi." وَذَٰلِكَ أَتْعَفُ الْإِمَانِ Barang siapa yang melihat kemungkaran Maka hendaknya dia itu merubah dengan tangannya Apabila dia itu tidak mampu merubah merubah kemungkaran dengan tangannya Maka dengan lisannya Dan apabila tidak mampu dengan lisannya Maka dengan hatinya maka mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Ikwan fillah habidakum Allah taala itu adalah sebagian dalil baik dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan atas diperintahkannya al-amru bil ma'ruf wa anil munkar dan di mana kemungkaran bermacam-macam apakah yang berkaitan dengan permasalahan kesyirikan dan kekafiran Ataukah kebedaahan dan berbagai macam bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh secara pribadi maupun golongan? Maka yang demikian itu semuanya adalah kemungkaran yang di mana Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam wa memerintahkan kepada kita untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ikhwan afillah habidhukum allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam sekian banyak ayatnya Yang menjelaskan tentang akibat-akibat tidak ada inkarul mungka Di antaranya yang akan kita bahas di malam hari yang mulia ini adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam surat Al-Ma'idah Ayat yang ke-78 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Lu'ina allazina kafaru min bani isra'ilah Ala lisani Dawuda wa Isa bin Marya Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat melalui sanabul Allah Dawud dan Isa bin Maryam, alaihimas Sallallahu wassalam Wasallam. Zalikah bimasa kanu yaatadun. Kenapa mereka itu dilaknat? Yang demikian itu disebabkan karena mereka itu durhaka Durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka itu melampaui batas Berbuat zalim terhadap hamba-hambanya Kanulayatana <tik> hawna ammungkarin falu La bismaka la yaf'alun Mereka dulu tidak saling melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka lakukan La bismaka la yaf'alun sungguh jelek Apa yang mereka dulu itu telah lakukan hawana billah habibukum wallahu taala dijelaskan oleh al-syekh abdurahman ibn asir asadi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Allah subhanahu wa taala tatkala menyatakan lu inal ladzina kafaru min bani israila Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat. Eh, kata beliau rahimahullah ta'ala, turidu wa uba'itu an rahmatillah. Mereka diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala mereka diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam aybi syahadatihima wa iqrarihima melalui lesan mereka itu dilaknat melalui lesannya Allah Dawud dan Isa bin Maryam Maknanya kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasirah Sa'dir sa Rahimahullah Ta'ala Mereka itu mendapatkan laknat dengan persaksian Dan pembenaran dari Nabiullah Dawud dan Isa Ibn Maryam alaihimah salatu wassalam Taib Bi'anna Hudjat Qad Qamat Alaihim Wa'Anaduha Dimana Hudjat Nasihat Penjelasan Teguran Telah tegak atas mereka Bahwasanya mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang Menjadi sebat mereka itu akan mendapatkan laknat. Nabiullah Dawud dan Isa bin Maryam alaihima salatu wassalam. Telah menasihati mereka. Telah melarang mereka. Wa anaduha. Akan tetapi mereka itu keras kepala. Menentang terhadap nasihat-nasihat. Dan teguran-teguran yang sampai kepada mereka. Kenapa? Ekwanabil laha bidukum taala mereka itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, bima 'asaw wa kanu Mereka itu menjadi kafir dan mereka itu mendapatkan laknat yang dibani Israel oleh Kawan Allah, Taala dengan dua dengan sebab dua perkara. Yang pertama bina al dengan sebab perbuatan kedurhakaan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua dan mereka dulu adalah orang-orang yang melampaui batas berbuat zalim terhadap hamba-hamba Allah SWT yang lain kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di Rahimahullah bi isyanihim bi isyanihimullah wa zulmihim li ibadillah mereka itu menjadi kafir dan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab perbuatan kedurhakaan-kedurhakaan mereka kepada Allah. Dan yang kedua adalah kezaliman mereka terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwana fillah habibakumullah taala تنبه radica di sini bahwasanya perbuatan kedurhakaan kepada Allah kemaksiatan kepada Allah itu adalah perbuatan yang akan menyeret ke dalam kekafiran perbuatan yang akan mengundang laknatnya Allah subhanahu wa taala Demikian juga perbuatan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lain Sehingga takala kita itu ingin selamat dari kekafiran Selamat dari laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka jauhkanlah diri kita dari penyebab-penyebab tadi Kata syairah Abdurrahman bin Asra Sadri rahimahullahu taala sarasababan likufrihim wa bu'dihim an rahmatillah jadilah perkara-perkara itu menjadi sebab kekafiran mereka dan jauhnya mereka dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Fainn fainn fainn للذنوب وظلم اقوابات. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan zalim -perbuatan itu ada hukuman-hukumannya, ada balasan-balasannya. Sebagiannya yang Allah Swt telah kabarkan di dalam ayat yang mulia ini. Wahai mereka yang telah dihakimi, Allah telah menyelesaikan masalah mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Mereka tidak pernah berbuat dosa dan di antara perbuatan perbuatan mereka, perbuatan perbuatan kemaksiatannya mereka, Bani Israel. Di waktu itu, yaitu perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang menjadi penyebab mereka itu mendapatkan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi penyebab mereka itu mendapatkan hukuman-hukuman dari Allah Taala, ta adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada kita kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'anu mereka dulu tidak saling melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka itu lakukan sebagian melakukan perbuatan kemungkaran yang lainnya melindungi dan menutup-nutupi taala. Sebagaimana yang terjadi di, di, di, di dalam masyarakat kita Sebagiannya melakukan perbuatan Kemungkaran Apakah dalam bentuk kesyirikan Ataukah dalam bentuk kekafiran Ataukah dalam bentuk Kebetahan Ataukah dalam bentuk Dosa-dosa besar yang lainnya Sebagiannya itu membenarkan Melindungi dan menutup nutupi. Berapa banyak tokoh-tokoh daripada alul bidah? Wa nafil lah Taala menutupi acara-acara syirikian. Apakah dalam bentuknya, derannya, ataukah dalam bentuk rasulannya dan yang lain sebagainya? Wa nafil lah abidakum Taala. Munculnya Syiah sebagiannya, Yang melindungi, sebagiannya menutupi, sebagiannya membela. Demikian juga munculnya Komunis, Ehwanafillah, Abidakumullahu Taala, sebagiannya membela dengan atas nama hak asasi manusia, sebagiannya menutup nutupinya, sebagiannya, Ehwanafillah, Abidakumullahu Taala berupaya untuk itu hanyalah sekedar hantu menakut-nakuti semata. Tapi kata Syekh Abd Rahman ibn Aziz asy-Syaidi rahimahullah taala, "Ayy kanu yafalun al munkara, walla yanhab adhum ba'ada." Mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan munkar. Dalam keadaan sebagian mereka tidak melarang terhadap sebagian yang lainnya. Ngerti bahwasanya sebagian mereka itu melakukan perbuatan kemungkaran. Orang-orang yang melihat, menyaksikan perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Tidak memberikan dorongan kepada mereka untuk mengincarinya. Fayas tariku bida di kaal mu basir wahai bahkan orang yang melakukan perbuatan kemungkaran itu memiliki sisi kes bersekutu kerjasama yang satunya melakukan perbuatan kemungkaran secara langsung dan yang lainnya tidak. Ehwana fil lah habidakum Allah taala Alangkah miripnya kejadian-kejadian yang terjadi di masa sekarang ini Dengan apa yang terjadi pada Bani Israel Dan kita mengkhawatirkan tatkala kita itu diam Dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran tadi Maka kita termasuk umat yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu SWT Ehwana fil Allah, hafidzakum Taala. Aladisak kata anil nahi, anil mungkar ma aku droti aladali. Di antara orang yang memiliki andil, semaraknya berbagai macam perkara-perkara mungkar. Adalah orang yang mendiamkan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Tidak melakukan ingkarul mungkar dalam keadaan dia memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan dengan tangannya ataupun kekuatannya. Mungkin sebagian yang lainnya memiliki kemampuan dengan lisannya. bahkan yang harus masing-masing kita itu memiliki kemampuan dalam rangka mengingkari kemungkaran adalah ingkar-mungkar bil namun sakit diam jadi orang-orang yang mendiamkan kemungkaran yang terjadi itu memiliki sisi andil semaraknya berbagai macam kemungkaran kemungkaran itu Ikhwanafillah Habidhukumullahu ta'ala Dimana Syekh Abdurrahman Ibn Azir Sa'dir Rahimahullahu ta'ala Akan menyebutkan Sekian Yang akibat Adanya ingkarul mungkar Khususnya dari orang-orang Yang mendiamkan Kemungkaran-kemungkaran Yang terjadi di hadapannya Namun Ikhwanafillah Habidhukumullahu ta'ala karena sudah masuk waktu isya insyaallah taala kita akan bahas setelah salat isya subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atuubu ilaik